Evanghelia după Ioan Capitolul 12 Cu șase zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce se dau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț. A uns picioarele lui sus și a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casă de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul fiului Simon, care avea să-l vândă, a zis, De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat săracilor?" Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și, ca unul care ținea punga, Luai el ce se pune în ea. Dar Isus a zis, lasă-o în pace, căci el a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Isus era în Betania. Și au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe laser pe care îl înviasă din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să o moare și pe Lazar. Căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a au auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: O sana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel! Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. Nu te teme, Ficacionului! Iată că în tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ugenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împlinise cu privire la el. Toți cei ce se împreună cu Iisus când chemase pe laser din mormânt și l înviese din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis de deci între ei, Vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic, S-au apropiat de Filip, care era din băță de Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus, drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie prosăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă greuntele de greu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur.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 Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și în cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul, care stătea acolo și care auzise glasul, a zis că a fost un dunet. Alții ziceau,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 Credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis. Le-a orbit ochii și le-a împiedrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el. Dar de frica fariseilor,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 Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va o sândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.